Це була бальна зала, усе ще брана в червоне та золото, але більшу частину занурена на півтемряву, в якій привидами височіли загорнуті всавини канделябри. Вогники кількох свічок у центрі зали тьмяно видбивались у настінних дзеркалах. Колись, можливо, ті дзеркала непогано підсилювали освітлення, але з роками їх повкривали незрозумілі плями, і відображення свічок здавалися слабкими спалахами глибоководних організмів, видними через хащі водоростей. Пан Шпилька дійшов до середини кімнати, коли помітив, що чує лише власні кроки. Пан Цюльпан, непомітно змінивши курс у судінках, уже стягував з якогось предмета, притуленого до стіни. Так... Зараз почав він. Е, та це реальний скарб. Я так і знав, справжній мля Інтаглі Ернесто. Бачиш, ось цей перламутр. Зараз не час, тюльпане. Він зробив їх тільки шість штук, а тут не повіриш. Його навіть не настроїли. Прокляття, ми маємо виглядати професіоналами зовсім в іншому. Може, ваш, м -м колега, хотів би отримати це на пам'ять, почувся голос із центру кімнати. Там навколо запалених свічок, але на віддалі від самого світла, стояло співдюжений крісел. Це були старовинні крісла з високими спинками, вигнутими ззаду і згори у вигляді глибоких арок. Слід було вважати, що такі форми призначалися для захисту від протягів, але наразі головним, що вони давали людям у кріслах, була глибока і надійна тінь. Паншпилька уже бував тут і належно оцінив задум. Людина в центрі освітленого кола не могла бачити нікого з тих, хто сидів у кріслах, але сама була цілком на видноті. Тепер йому спало на думку, що таке розташування крісел означало також неможливість для людей у кріслах бачити одне одного. Пан Шпилька був щуром. Така характеристика його цілком влаштовувала. Щурі такі мають чимало рис, якими можна пишатися, а ідея з кріслами та свічками була вигадана кимось, хто мислив так само, як він. Одне з крісел сказало. «Можливо, ваш друг-нарцис Тюльпан, – сказав пан Шпилька. Можливо, ваш друг Тюльпан бажав би отримати частину гонорару у вигляді клавікорда? Це не клавікорд, це верджиналь». Прогарчив пан Тюльпан. Одна струна на ноту замість двох мля. Називається так, бо на ньому грали юні мля панянки. Примітка 12. Верджиналь або верджинель. Різновид клавесина. Назва походить від слова веджин. Діва або дівчина. Та що ви кажете, здивувалося одне з кріцем. Я думав, це просто старе піаніно. Старе піаніно для юних панянок, примирливо сказав пан Шпілька. А пан Тюльпан не колекціонує предмети мистецтва. Він просто на них знається. Ми отримуємо гонорар камінцями, як і домовлено. Як бажаєте, будь ласка, увідіть у коло. Клавікорд, мля, пробурмотів пан Тюльпан. Нова фірма ступила під перехресні погляди невидимок у старовинних кріслах. Ось що ті побачили. Пан Шпилька був худий, низенький. І відповідно до свого прізвиська Здавалося, мав дещо непропорційно велику голову. Якщо його можна було назвати ще якось, крім як щуром, то його слід було б назвати акуратистом. Він мало пив, уважно вибирав собі їжу і вважав своє тіло, хоча й дещо не досконале, храмом. Він також трохи загусто мастив своє волосся, яке зачісував на пробор у стилі, що вийшов із моди років 20 тому. Його чорний костюм виглядав трохи засмальцованим, а очиці постійно не довкола. Щодо очей пана Цюльпана, то побачити їх було майже неможливо. Причиною цього була певна набряклість його обличчя, викликана, швидше за все, надмірною пристрастю до сипких речовин. Примітка автора Людина на наркотиках – страшне видовище, але пан Тюльпан був живим доказом того, що не менш страшним видовищем є людина на коктейлі з кінської мазі, шербету та товчених пілюль від енурезу. Ці ж речовини, ймовірно, призвели до того, що все згадане обличчя було вкрите плямами, а на лобі виразно виступали товсті вени. Втім, пан Тюльпан у будь-якому випадку являв собою тип такої міцної тілобудови, що здавалося його одяг маби отот от, -от луснутий попри свою любов до мистецтва, в цілому він нагадував обітурієнта фізкультурного коледжу, котрий не вступив на курс боротьби, бо провалив тест на IQ. Якщо його тіло і було храмом, то одним із тих, де жерці роблять у підземеллях дивні речі з тваринами, а якщо він і не дивився на те, що їв, то тільки коли воно ворушилось. При появі пана Тюльпана у кількох кріслах замислились Звісно, не над тим, чи вони роблять те, що слід, бо це не обговорювалося, а над тим, чи вони роблять це з тими, з ким слід. Зрештою, пан Тюльпан був не тим, кого хочеш побачити біля відкритого вогню. Коли ви будете готові, спитала одне з крісел, як ідуть справи у вашого протеже? Ми гадаємо ранок, і цілком годиться, сказав пан Шпилька. На той час він буде настільки готовий, наскільки це взагалі можливо і жодних смертельних випадків, – наголосило крісло. Це принципово. Пан Тюльпан буде ніжним, як ягнятко, – обіцяв пан Шпилька. Невидимки в кріслах намагались не дивитися на пана Тюльпана, котрий обрав саме цей момент, щоб заправити ніздрі гігантською портією слебу. «Хм, – сказало крісло. Його високість не повинен зазнати жодної шкоди, понад абсолютно необхідну міру» якщо вже така необхідність виникне. Мертвий ветерани був би набагато небезпечніший, ніж живий. І ні в якому разі не повинно бути непорозумінь з міською вартою. «Ми в курсі щодо варти», – сказав пан Шпилька. Пан Підступ нас попередив. Командор Ваймс керує дуже професійним колективом. Жодних проблем, запевнив пан Шпилька. «У них там є перевертень. В повітря злетіла хмара білого пилу. Панові Шпильці довелося вдарити колегу по спині. «Перевертень? Ви мля подаріли?» е, чому ваш колега постійно каже мля?» Пане Шпилько поцікавилось крісло. «Ви мля думаєте взагалі своїми мізками?» Продовжував обушувати пан Чульпан. Дефект мови, сказав Шпилька. «Перевертень? Дякую, що повідомили. Дуже дякую. Вони ж беруть слід краще за вампірів. Ви про це чули, я сподіваюся?» «Вас було відрекомендовано нам як людей із можливостями». «Людей із цінними можливостями», – уточнив пан Шпилька. Крісло зітхнуло. «Як воно зазвичай буває? Що ж гаразд-гаразд?» «Пан Підступ обговорить з вами ціну ваших можливостей в новому світлі». «Це все ж зашибись, але в них просто нереальний нюх!» – знову втрутився пан Тюльпан. «На що мля гроші покійникам?» Ще якісь сюрпризи, урвав його пан Шпилька. У вас тут чудові поліцейські, і один із них перевертень. А ще тролі? Отак, кілька. І гноми. І ще зомбі. В поліції? Що за містом ви управляєте? Ми не управляємо цим містом, відкарбувало крісло. Але нам не все одно, як це робиться, додало інше. Ах, сказав пан шпилька. звичайно. Я пам'ятаю, ви небайдужі громадяни. Він знав, що такі небайдужі громадяни. Де б це не було, люди такого типу розмовляли однією тією ж особливою мовою, в якій традиційній цінності означало «давайте когось повісимо». В цілому це ніколи не становило для пана Шпильки проблеми, просто завжди непогано розуміти мотиви твого роботодавця. «Ви могли б запросити когось іншого?» – сказав він. «У вас тут є гільдія найманців. В кріслі клацнули язиком. Проблеми останнього часу, – повідомило крісло. Полягають у тому, що певна кількість людей, адекватних в усіх інших відношеннях, вважає статус кво задовільним, хоча він безсумнівно призведе до руїни. «О, – сказав пан Шпилька, це, очевидно, байдужі громадяни, саме так, панове, і багато їх це запитання крісло проігнорувало, з нетерпінням чекатиме зустріч, панове, завтра ввечері. Коли я певен, ви. Заявити про свою готовність на добраніч. Коли нова фірма відбула, в колі крісел ще якийсь час панувала тиша. Потім через великі двері безгучно увійшла вбрана в чорна фігура, наблизилась до світла, кивнула і поквапилися геть. Вони вже досить далеко, сказала одне з крісел. Які мерзені люди. Нам таки слід було скористатись послугами найманців. Ха. Вони заломили за ветерані нереальну ціну, і в будь-якому разі нам не потрібна його смерть. Хоча, здається, завдання для Їльді таки може з'явитись пізніше. А вже ж, коли наші друзі благополучно покинуть місто, дороги в цю пору року такі небезпечні. Ні, панове, ми триматимемось нашого плану. Той Чарлі буде перебувати під рукою, доки все не буде злагоджено. На випадок, якщо він раптом знадобиться ще раз. А тоді наші приятелі заберуть його якнайдалі звідси, щоб хм, розплатитися з ним за послуги. Можливо, тільки після цього ми справді вдамося до послуг наймен. Наприклад, якщо в пана Шпильки виникнуть якісь надміру оригінальні ідеї. Логічно, хоча це все одно здається марнотратством. З Чарлі можна було б провертати такі речі. Я вже казав, вам нічого не вийшло б. Цей хлопець, чистий клон, гадаю, ви маєте рацію. Краще вже вирішити проблему раз і назавжди. Отже, ми порозумілися. А тепер дозвольте оголосити, що засідання комітету з відкликання Патриція закрите і ніколи не відкривалося. Правитель ветеранів мав звичку прокидатись так рано, що часу, який він витрачав на сон, іншим ледь вистачило б на зміну костюма. Він любив годину одразу перед зимовим світанком. Зазвичай у цей час була і мла, що дозволяло не бачити міста і не чути жодного звуку, крім випадкового короткого звику. Але цього ранку, поки було порушено Лементом, просто біля палацової брами. Тон барабом Патрицій підійшов до вікна. Гарапох, ветерані, повернувся до столу, дзвінком викликав свого помічника Толумбаса, якого було негайно відряджено на мури з метою з'ясування ситуації. «Це же брак, знаний як старий Тхір Рон, ваша високосте», – доповідав Толумбас п'ятьма хвилинами пізніше. «Продає. Ось це. Ось це він тримав двома пальцями за самісенький краєчок, ніби побоюючись, що вона ось-ось вибухне». Правитель взяв це і пробіг очима. Потім проглянув ще раз. «Ну-ну», – сказав він, – «час Анкморпорку. Ще хтось, крім вас, його купував?» Чи мало хто ваші високости? Люди, що йдуть з нічної зміни, ранні торгівці і таке інше. Я не бачу тут жодної згадки про Тон Барабом чи Гарапуха. Так точно, ваші високости. Чудеса. Правитель знову зазирнув у газету. Хм. Будь ласка, змініть мій графік на сьогодні. Я зустрінусь із представниками гільдії Глашатей о дев'ятій ранку, а з гільдією Граверів о десятій. Вони не звертались до мене щодо зустрічі з вами, ваша високости. Звернуться, сказав ветерані. Коли вони побачать це, звернуться неодмінно. Ну-ну, тут написано, що в п'яній бійці постраждали 56 осіб. Це мала бути велика бійка, ваша високосте. Значить, так воно й було, Тулумбаса сказав Патрицій. Це ж надруковано. О, до речі, надійшли повідомлення панові Деворду. Я зустрінуся з ним о 9.30. Він знову опустив погляд до аркуша, вкритого сірими літерами. І, будь ласка, пустіть чутку, що я не хотів би, аби з паном Девордом щось трапилось. Тулумбас, що зазвичай розумів свого господаря співслова, завагався. Ваше високости, ви маєте на увазі, що з паном Девордом нічого не повинно трапитись? Чи що з паном Девордом нічого не повинно трапитись? Ви мені підморгнули, Тулумбаса? Ні, ваше високости. Тулумбас, я глибоко переконаний, що кожен громадянин атморпорку має цілковите право безперешкодно пересуватися вулицями міста. «О, Боги! Справді? Абсолютно. Але я гадав, що ви категорично проти використання набірного шрифту, ваша високосте. Ви говорили, що це зробило б друк надто дешевим, і «Магог!» – закричав продавець газет під брамою. «Чи вагаєтесь ви до перед цим новим вражаючим тисячоліттям, що лежить перед нами? Чи навпаки готові простягти майбутньому руку?» «Не знаю, ваша високосте. дрес передбачено?» Коли Вільям поквапився до сніданку, решта пожильців уже були за столом. Він мусив квапитись, бо пані Секретова мала власну думку щодо тих, хто спізнювався до їжі. Пані Секретова, власниця апартаментів для пристойних осіб, була тим, чим безуспішно намагалася стати Сахариса. Вона була не просто поважною, вона була поважною. Це були її стіль, релігія та хобі одночасно. Особливо полюбляла вона поважних громадян що були охайні та пристойні. Вона вимовляла це слово сполучення так, ніби одне було можливо без іншого. Своїм пристойним пожильцям вона надавала пристойні ліжка і готувала дешеві, але пристойні страви. Ці пожильці, коли не рахувати вільяма, здебільшого мали середній вік, не мали сімей і були категорично непитущими. Як правило, це були крамарі середньої роки, голені до червоного власники важких червиків. за обідом вони старанно намагалися виявляти один до одного незграбну вічливість на диво, принаймні на диво для Вільяма, котрий досить давно розкосив подібний тип людей. Пані Секретова нічого не мала проти гномів або тролів, принаймні охайних та пристойних. Пристойність для пані Секретової була незмірно важливішою за расові відмінності. Тут написано, що в п'яні бійці постраждали 56 осіб, сказав пан Борошнюк, котрий проживав у апартаментах найдовше. А відтак за обійнім столом почувався кимось на кшталт президента клубу. Він купив примірник часу дорогою з пекарні, де працював старшим нічної зміни. Неймовірно, сказала пані Секретова. Гадаю, там має йтися про 5-6 осіб, сказав Вільям. Тут написано 56, суворо мовив — Пан Борошнюк. — Чорним по білому. — Значить, так воно і було, — висловила спільну думку пані Секретова. — Інакше цього не надрукувала б. — Хотів би я знати, хто це робить, — сказав пан Квілько, що заробляв на життя гуртовою торгівлею з отцям. О, для цього є спеціальні люди, — сказав пан Борошнюк. — Правді? — сказав Вільям. А як же, підтвердив пан Ворошнюк, котрий належав до тієї породи чареватих джентльменів, що є незмінними експертами з усіх питань на світі. Ніхто б не дозволив, аби кому писати все, що на думку спаде. В цьому не було б ніякого сенсу. Відтак до повідки на задах відра Вільям прибув у стані глибокої замисленості. Вернегора підняв йому на зустріч погляд від каменя, на якому акуратно викладав літери для афіші. «Тобі там припливло трохи грошей?» – сказав він, кивнувши на лаву. Це були в основному мідяки – майже 30 доларів. І Вільям подивився на них незрячим поглядом. «Це неправильно», – прошепотів він. Пан Рон та його колеги кілька разів поверталися по нові примірники, сказав Вернигора. «Але ж…» «Але ж це були звичайні повідомлення про звичайні події», – вимовив Вільям. «Там навіть не було нічого важливого. Просто події, що відбулися». «О, але ж люди полюбляють знати про події, що відбулися», – сказав гном. «І я прогнозую підвищення продажів утричі, якщо ми в ціну». «В Люди полюбляють бути в курсі. От і все», – гном знову посміхнувся. «А тебе там у кімнатці?» Чекає якась юна леді. В доконикову гойденкову еру, коли повітка ще була пральною, частину приміщення було відокремлено дешевою панелькою висотою на неповний людський зріст. Там сиділи бухгалтерія та спеціальний службовець, чия робота полягала в тому, щоб пояснювати клієнтам, куди поділися їхні шкарпетки. Сахариса прямо сиділа на стільці, стискаючи в руках сумочку та притискаючи лікті, щоб хоч трохи вберегтись від довколишнього пилу. Вона кивнула йому. Для чого ж він її покликав? Ах так, вона була більш-менш тямуща, і вона перечитала всі дідусеві книжки. А Вільям по щирості зустрічав не так багато письменних людей. Не те, що тих, для кого було елементом надскладного механізму, Якщо вона знала, що таке апостроф, він був готовий цілком пробачити їй манери минулого століття. «Це тепер твій кабінет?» – спитала вона пошепки. «Гадаю так. Ти не казав про гномів. Це проблема?» «Та ні. Наскільки мені відомо, гноми є законослухняними і достойними громадянами». Вільям раптом згадав, що говорить із дівчиною, котра в житті не бувала на певних вулицях у годину закриття шинків. Я вже маю для тебе дві замітки, продовжила Сахариса, таким тоном, ніби віддавала державну таємницю. Хм, так. Мій дідусь каже, що це найдовша і найхолодніша зима з усіх, що він пам'ятає. Справді ну, йому 80 років це багато. Хм. І ще вчора зірвався щорічний конкурс Подільського клубу пекарок і квітникарок, бо перекинулися столи з тістечками. Я дізналася про це від секретарки клубу і все повністю записала. Справді? Як ти гадаєш, це дійсно цікаво? Вона передала йому листка, вирваного з дешевого зошита. Він прочитав. Щорічний конкурс подільського клубу «Пекарок і квітникарок» відбувся в читальні на вулиці Лоботряска. Поділ головувала пані Г. Речко. Вона вітала кожного учасника та характеризувала їх презентації. Призи були вручені наступним. Вільям пробіг детальним списком прізвищ та нагород. «Екземпляри в горщиках? із сумнівом спитав він. «Це був конкурс із вирощування жоржин», – пояснила Сахариса. Вільям акуратно вписав слово «жоржин» після слова «екземпляри» і узявся читати далі. «Найкращий набір укривал для кисел? А що?» та... Нічого. Вільям акуратно замінив «укривала» на «покривала», що явно не дуже покращило справи і продовжив читати з відчуттями першопрохідця, на якого з мирного підліску будь-якої миті може стрибнути ніким ще не бачений хижак. Текст закінчувався так. На жаль, загальний настрій було зіпсовано, коли оголений чоловік, переслідуваний вартою, Увірвався через вікно і пробіг кімнатою, перекидаючи столики з тістечками, доки не підслизнувся на бісквітах. Зустріч завершилася у дев'ятій вечора. Пані Речко подякувала всім членам клубу. «Що скажеш?» – спитала Сахариса, майже не видавши хвилювання. «В принципі», – сказав Вільям дещо відсутнім голосом, – «мені здається, покращувати цей репортаж просто нікуди». «Що, на твою думку, було найважливішим з усього, що сталося під час засідання клубу?» Вона злякана схопилася за щоку. «Ох, справді, я зовсім забула написати. Пані Красунська виграла конкурс з вологого прибирання. До того вона шість років посідала друге місце». Вільям уважно вивчав стіну. «Непогано, нарешті», – сказав він. «Я б на твоєму місці обов'язково це дописав. Але ти могла б зазирнути до подільського відділку варти». Я в житті такого не зроблю. Порядні дівчата не зв'язуються з Вартою. Я маю на увазі розпитати, чого вони гналися за тим голим чоловіком. Але навіщо? Вільям спробував сформулювати твердження, яке раптом видалось йому надзвичайно абстрактним. Бо читачам це цікаво, нарешті сказав він. А Варта не буде проти того, щоб я їх розпитувала? Ну, це ж наша Варта. Не розумію, чого б вони мали бути проти. І, можливо, ти ще могла б знайти когось дійсно літнього, щоб розпитати про зиму. Хто найстаріший мешканець міста? Не знаю, хтось із чеклунів, думаю. Чи не могла б ти в такому разі сходити до академії і розпитати, чи пам'ятають там зиму, холоднішу за цю? Це тут, пишуть всячину, в той листок почувся голос від дверей. Він належав маленькому чоловічкові з яскраво-червоною пикою, одному з тих, хто постійно має такий вираз обличчя, ніби щойно почув масний анекдот. «Оце в мене на городі виросла морква», – продовжував він. І «Я побачив, що в неї дуже цікава форма». «Ага, як вам? Весело, правда ж?» «Я, як її в кочму, то там усі зі сміху повмирали і сказали, що це треба віднести в газету». Морквину він тримав перед собою, піднявши її вгору. Вона справді мала дуже цікаву форму. Вільямове обличчя негайно набуло дуже цікавого відтінку. «Вкрай своєрідна морква», – сказала Сахариса, критично роздивляючись овочі. «Як ви гадаєте, пане Деворде, -а -а -а, ідіть до академії гаразд, а я поговорю з цим أх, громадянином, вичав Вільям, коли до нього повернувся дар мови». Моя дружина роготала, яка невіжена. Ви щаслива людина, добродзію серйозно, сказав Вільям. Кепсько, що ви не можете робити в своєму листку картинок, я ж? Так, але, гадаю, нам і без того вистачає неприємностей. Процідив Вільям, відкриваючи записника. Розібравшись із відвідувачем та його кумедним овочем, Вільям вийшов до друкарні. Гноми, розбившись на грубки, теревеніли довкола ляди в підлозі. «Знову насоси замерзли», – сказав Вернигора. «Не можемо приготувати фарбу». «Пан Сирний каже, що тут десь колись була криниця. з З-під підлоги почувся вигук. Драбиною піднялося двоє гномів. «Пане Вернигоро, ви бачите які-набуть підстави для розміщення цього в газеті?» – спитав Вільям, передаючи гномові звідси хариси про збори клубу пекарок і квитникарок. «Це трохи нудно». Гном прочитав написане «Я бачу 73 підстави», – сказав він, тому що тут згадано 73 імені. Запевняють тебе газети, купують заради імен. Але як бути заголеним чоловіком? Справді. Шкода, що вона не дізналась його ім'я. З-під підлоги пролунав другий вигук. Подивимось, – запропонував Вернора. Льох під повіткою виглядав набагато капітальнішим, ніж сама повідка. Вільяма це зовсім не здивувало. Практично скрізь в Акмарпорку можна було знайти льохи, що колись були першими, другими чи навіть третіми поверхами стародавніх будівель. Як правило, їх зводили в один із періодів імперії, коли населення міста вірило, що майбутнє криватиме вічно. А потім ставався розлив річки, що несла з собою му, стіни надбудовували. І у підсумку те, на чому стояв Акмарпорк, виявилося Тим таки Антморпорк. Подейкували, що будь хто озброєний добрим відчуттям напрямку і альпенштоком може пройти під усім містом з кінця в кінець, просто пробиваючи діри в кладці. Під однією зі стін височили купи проіржавілих бляшанок та спорохнявілої деревини. А посеред стіни виднів прохід, закладений цеглою, котра виглядала старою навіть у порівнянні зі старовинним муруванням довкола. Під однією зі стін височіли купи проіржавілих бляшанок та спорохнявілої деревини. А посеред стіни виднів прохід, закладений цеглою, котра виглядала старою навіть у порівнянні зі старовинним муруванням довкола. Що там поцікавився Бодоні? Напевне, давня вулиця, припустив Вільям, льох на вулиці. І що ж у ньому тримати? Ну, коли певні частини міста затоплювало, мешканці просто будувалися на руїнах, сказав Вільям. Колись, мабуть, це була кімната на першому поверсі. Двері та вікна замурували і надбудували ще один поверх. Кажуть, у деяких районах під землею знаходиться по 6-7 поверхів, здебільшого заповнених грязюкою. Це я ще не переповідаю зовсім неймовірних історій. Мені треба пан Вільям Деворд, прогуркотів голос над їхніми головами. Отвір люка затуляв величезний троль. Це я, сказав Вільям. Патрицій хоче вас бачити, сказав троль. Я нічого не знаю про зустріч із правителем «Го!» Го, сказав троль, вам би було дивно, якби ви знали, скільки народу мають зустріч з патрицієм і ніц про то не знають. Та що вися, поквапте? Я б на вашому місці поквапив. Крім клацання годинника, в кімнаті не чулось жодного звуку. Вільям з важким серцем дивився, як правитель, наче зовсім забувши про його присутність, вкотре перечитує час. Яка цікава річ, сказав Патриці, раптово відкладаючи газету вбік. Але я мушу спитати, навіщо це вам? Це просто мій новинний лист, сказав Вільям, тільки більший. «Людям цікаво знати про те, що відбувається довкола». «Яким людям?» «Ну, взагалі-то, всім». «Справді, вони вам самі про це сказали?» Вільям проковтнув слину. «Ну, ні, але ви знаєте, що я певний час робив свій новинний лист для різних іноземних правителів і тому подібних персонків, ну в Патріції, для тих, кому треба знати про події, знання частини їхньої роботи. Але це, якщо я не помиляюсь, ви продаєте просто на вулицях? В цілому, так, ваше високосте, цікаво. Чи не спадало вам на думку, що держава схожа, ну, наприклад, на стародавню галеру? Знаєте таку з веслярами під палубою і стерновим та командою на палубі? Усі вони погодьтеся зацікавлені, щоб галера не пішла на дно, але завважте можливо. Веслярам не варто знати про кожен риф, якого уникнуто в останньому. Бо це лише непокоїтиме їх та збиватиме з ритму. Все, що треба знати веслярам, це як правильно висловати, чи не так. І що на кораблі хороший стерновий, ляпнув Вільям. Він просто не зміг стриматись Слова вилетіли назовні самі собою і тепер загрозливо висіли в повітрі. Правитель ветерані обдарував його поглядом, що тривав на кілька секунд довше, ніж міг би, після чого його обличчя раптово осяяла широка усмішка. А як же? Це знати вони просто зобов'язані, причому знати твердо. Врешті-решт ми живемо в епоху слів. 56 поранених у п'яній бійці Егеш? Жахливо. Які ще новини ви пропонуєте нашій увазі, шановний? Ну, це дуже холодна зима. Справді, не може бути... З чорнильниці на столі Патриція випинався маленький айсберг. Так, так. І ще вчора на одній вечірці куховарок стався конфуз. Конфуз, кажете? Ну, можливо, це краще назвати інцидентом? Примітка автора. Слова нагадують риб. Деякі з них настільки пристосувалися до середовища існування, що можуть жити тільки біля певних рифів, де їхні чотирнацькі форми та значення захищені від бурхливих хвиль відкритого моря. Конфузне інцидент зустрічається лише в газетах, майже так само, як словосполучення алкогольні напої зустрічається лише в меню, ці слова ніколи не вживаються в нормальній розмові. І ще один добродій виростив овоч дивовижної форми, хто б міг подумати? І якої саме е, вражаючої форми, ваше високосте? Чи дозволите дати вам невеличку пораду, пане Деворде? якщо ваша ласка, ваша високости. Будьте обережні. Людям подобається, щоб їм розповідали про те, що вони вже знають. Пам'ятайте це. Людям не подобається, коли їм розповідають щось нове. Нове – це, скажімо так, нове – це не те, на що вони чекають. Наприклад, людям подобається дізнаватись, що собака вкусив людину. Це притаманно собакам. Але нікому не припаде до смаку дізнатися, що людина вкусила собаку. Бо це не притаманно нормальному життю. Коротше кажучи, люди думають, що їх цікавлять новини, але насправді їх цікавить жовтуха. Примітка 13. Жовтуха в оригіналі ветеранів протиставляє слова «ньюз» новини та olds від слова «старе», тобто «старини». Мені здається, ви вже почали це підозрювати. Так, ваше високосте, сказав Вільям, не впевнений, що все зрозумів правильно, але впевнений, що та частина, яку він такий зрозумів, Йому не до вподоби. Гадаю, Вільяме гільця граверів хотіла б обговорити з паном Вернегорою цілу низку питань. Та все ж я вважаю, що ми повинні сміливо рухатись у майбутнє. Так, ваше високосте, досить важко було б рухатись в іншому напрямку. Вільяма знову обдарували нерухомим поглядом маски, яка знову раптом перетворилася на живе обличчя. Майте рацію на все добре, пане Деворде, і бережіть себе адже вам, гадаю, не хотілося б самому потрапити в новини. Повертаючись на осяйну, Вільям Урсе розмірковував над словами Патриція. А між тим, мандруючи вулицями Анкморпорку, не варто замислюватись надто глибоко. Нудль для ВДВ він проминув, ледве йому кивнувши. Та пан Нудль у кожному разі був зайнятий. Перед ним стояли покупці. Одразу двоє покупців. Це була для пана Нудля велика рідкість. Зазвичай це означало, що один із них програв іншому парі. Проте поведінка цих двох його тривожила. Вони придивлялись до його товару. Від душі відтриваю продавав свої пиріжки та перепічки по всьому місту, навіть під дверима гільдій найманців. Він добре знався на людях, особливо на тих, при зустрічі з якими варто акуратно відійти за найближчий рік, а тоді вже тікати щодуху. Зараз він відчував, що зустрів саме таких людей, і ще відчував, що тікати вже пізно. Він не часто зустрічав убивців, побутових душогубів так, але тих зазвичай на вбивство штовхало навіщо, і до того ж вони, як правило, вкорочували віку лише власним друзям та родичам. Також він зустрічав чимало найманців, але вони мали певний стиль і навіть певні закони. Ці ж були вбивцями. Більший зі слідами пудри на жилеті пахнув нафталіном, тобто був досить очевидним виродком, а відтак не становив особливих проблем. Проте дрібніший з прямим рідким волоссям поширював дистильований запах жаги до вбивства. Не так часто дивишся вічі комусь, хто здатен на вбивство просто під настрій, чи тим більше, щоб зекономити на перепічці. Дуже обережно нудль відкинув у своєму візочку кришку відділення для особливих клієнтів. Сосиски в цьому привілейованому закапелку відрізнялись від решти. По-перше, вони однозначно містили м'ясо. По-друге, це було м'ясо відомих науці чотириногих організмів. Ну а по-третє, жодна експертиза не виключила б, що принаймні деякі з цих організмів за життя мешкали на суходолі. Дозвольте порекомендувати, панове, почав він, але стародавня звичка далася взнаки найкраща свинина. Та да ти що? О, пане, такої ви не знайдете ніде, більший покупець сказав, а щось друге є. Даруйте. Роги й копита, або тільки роги, чи тільки копита, чи хоча б щур, котрий впав у твою млям'ясорубку. Пан тюльпан, пояснив пан Шпилька, має на увазі продукцію більш природного походження. Точняк, підтвердив пан Тюльпан. Я ж мля за екологічно чисті продукти, а ти, братан. О, не сумнівайтесь. Нудль здійняв руку, проте вчасно зрозумів, що його клієнти не сумніваються ні в чому на світі. Можливо, ви бажали б трохи більше, а, тобто трохи менш якісну сусиску? З нігтями мля, сказав пан Тюльпан. Ну, я, пануд, здався. Врешті решт він був продавцем а продавцям притаманно продавати те, що вони мають в асортименті. Погляньте ось на цю партію. У Леслово завів він, миттєво змінивши профорієнтацію на 360 градусів. Комусь із хлопців на обійні зажувало терку великого пальця, так ніхто й не припинив робити фарш. Не торбуйте щурятини ви тут не здибаєте, адже щурі туди й не зазирають. Зате тут є інші тваринки – ви ж чули про тих дивиків, котрі твердять, що життя зародилось у якомусь супі. Так і з цими сосисками. Словом, якщо вам потрібні неякісні перебічки, то якісніших вам не знайти. Ви, напевно, спитав пан Шпилька, тримаєте це для особливих відвідувачів? Для мене, пане, кожен відвідувач особливий. А оце, втрутився пан Тюльпан, ти називаєш гірчицею? Мої покупці, почав пан Гудлю бережна, заткуючи під захистом візочка, справді називають це гірчицею. Але я Люблю мля гірчицю, прорік тюльпан. Але я називаю це супергірчицею, завершив Нудль бальчутнісінької паузи. Дві штуки, коротко сказав пан швилька. При цьому він не зробив жодного натяку на порох до гаманця. За рахунок фірми. вигукнув Нудль. Одним ударом він знешкодив дві сосиски, довбанувши їх об край свого візка, обклав м'ясово тістом і простягнув продукцію клієнтам. Пан Шпилька прийняв як перепічки, так і горшика з гірчицею. Знаєш, як перепічки називаються в квірмі? Спитав він, коли парочка вже відійшла від торгової точки нудля. Ну, спитав пан Тюльпан, сосиска в тєстє. І після цього вони там думають, що в них якась не наша мова. Та ти смієшся. Я вам не гумористі сцени, пане Тюльпане. Я тільки подумав, що, ну, зрозуміліше було б, якби вони називали їх сосисками в іспічонам хлібі, знітився пан Тюльпан. Намагаючись змінити тему, він відкусив шматок продукту нудля. Ну і смак вичевив він із набитим ротом. Сосістка, пане Тюльпане, їхньою мовою також означає певний орган тіла. Я так і думав, мля. Здалеку за ними спостерігав нудль. На вулицях Антморпорку не також і часто доводилось почути подібні вирази. Крім того, через акцент цих іноземців, пан нудль ніяк не міг втропати, чого їм так далася та мляк. Перед фасадом будівлі на Славномильній хвилювалась юрба, і то така, що дорожній рух уже було відтиснуто на узбіччя Бродвею. Вільям сприйняв ситуацію однозначно, якщо десь зібралась юрба, повинен бути і той, хто напише чому. В даному випадку причина була очевидна. На рівному карнизі четвертого поверху стояв, притиснувшись до стінки чоловік і заморожено дивився вниз. Натоп внизу, що сили намагався відвернути лихо. Щоправда Ванкмарпорку традиційно нікому і, на думку, спадало відмовляти іншого від прийнятого рішення. Це була правова держава, і вона поважала вибір кожного з громадян. Проте саме тому кожен громадянин мав право давати поради іншим громадянам. «Краще піде й до гільдій злодіїв», – надсаджувався невідомий у натопі. «Шість поверхів і добра бруківка внизу, тільки стрибай, сторч голов, ясно?» «Довкола палацу теж гарна плитка», – зауважив його сусід. Воно обо так погодився перше промовець. «Але якщо він спробує стрібати там, Патріцій його вб'є. то й що?» «Ну це ж буде не його власний вибір, а геш?» «Вежа мистець теж непогана», – довірчо сказала якась жінка. «Майже 900 футів. А який краєвид?» «А вже ж, а вже ж. Але також зайві роздуми. Я маю на увазі під час падіння. Це ж не кращий час для роздумів, чи не так?» «Слухайте, я там маю цілого воза устриць!» «І не чекати ж мені, доки вони приповзуть до ресторану самі», – обурювався якийсь візник. «Чого він просто собі не зійде з того карнизу?» «Думає, все ж таки це серйозний життєвий крок!» Цієї миті чоловік на карнизі почув чиєсь супіння і обернувся. Поруч із ним сидів Вільям, що сили намагаючись не дивитися вниз. «Здоров, прийшов мене відмовити». Я ну, Вільям, таки дуже намагався не дивитися вниз. Знизу карниз видавався набагато ширшим, і він уже шкодував про свою ідею, я й гадки не мав. Май на увазі я завжди відкритий до прагматичних пропозицій. Егеже, ага. а ви не скажете мені своє ім'я та адресу, промовив Вільям. Тут на горі панувала несподівана холоднича. Між вежок на даху гуляли протяги. Через них листки нотатника майоріли, мов мушині крильця. Нащо? «Ну, коли людина, яка щойно була на вершині, раптом падає в грязюку, вона зазвичай не схильна розповідати про те, як саме вона потрапила на гору», – пояснив Вільям, намагаючись не вирушитись під час розмови. «Крім того, стаття про ваше самогубство буде набагато переконливішою, якщо там буде г г ваше ім'я». «Яка ще стаття?» Віллям мовчки витягнув з кишені примірник часу, папір гучно затріщав на вітрі доки він передавав газету співбесіднику. Той сів і проглянув газету, ворушачи губами та недбало розмахуючи ногами над прірвою. «То це і є та самісінька штука?» – поцікавився він. «Як оголошення глашатає тільки на папері?» «Саме так. Отже, як ви звали?» «Що значить звали?» «Ну, це здається очевидним. Пробалькотів Вільям. Він спробував підкрепити свої слова жестом і ледь не втратив рівновагу. «Артур дурко!» Де ви мешкали, Артуре? На вулиці Пюсіна, а ким і працювали? Знову ви кажете в минулому часі. А от хлопці, з варти, між іншим, завжди пригощають мене чаєм. У голові Вільяма пролунав тривожний дзвіночок. Ви. ви стрибаєте не вперше, геш? – Ну, зовсім трошки. Як це трошки? Ну, я залазю наверх, але, як ви самі можете догадатися, нікуди не стрибаю. Тобто я не спец по стрибках. Я просто залазю і гукаю на допомогу. Вільям безуспішно спробував. Ухопитися за абсолютно гладеньку стіну. І яка допомога вам потрібна? Двадцятку маєте? А якщо ні, то ви, звісно, стрибнете? Ну, ясне ділене те, щоб так прямо візьмусь стрибну. Не зовсім. Не в повній мірі. Але я наполягатиму на тому, що можу стрибнути. Ви розумієте мою тенденцію? Тепер будинок здавався Вільямові значно вищим, аніж тоді, коли він піднімався його сходами. А люди на бруківці значно дрібнішими. Хоча він міг розібрати їхні обличчя, наприклад, там уже були і старий Тхірон, та його паршивий собака. Їх завжди тягнуло до будь-якого безкоштовного видовища. Видно було й домовину Генрі з плакатом «Дай жерти, бо харкну». І геть добре було видно черги екіпажів, котрі наразі паралізували вже півміста. Вільям відчув, що йому тремтять коліна. Артур вхопив його за плечі. «От тільки не треба дивитися вниз», – сказав він. «То моя точка, ясна?» «Ви сказали, що ви не фахівець у стрибках із даху», – заговорив Вільям, намагаючись концентруватись винятково на своїх запасах і не звертати уваги на обертання Всесвіту, вісью якого він вочевидь був. «А в чому ви, фахівець, пане Дурку, та Верхолазія? Роблю покрівлі». «Артуре Дурку, злазь негайно!» – Артур зеркнув униз. У ній вони притягли мою жінку». «Констебль фігімент каже...» Далеко внизу жіночка з маленьким буряковим обличчям на мить перервалася, щоб перепитати вартового. Каже, що ти шантажуєш усе наше місто придурку. Жінку й рогачем не перепреш, розгублено промимрив Артур, не дивлячись на Вільяма. Я наступним разом твої штані сховаю, ясно? Ану, злась бігом кому сказано. Артур привітно помахав маленькій постаті. Три роки в щасливому шлюбі. — вимушено, — пояснив він. — Поча 32 тридцять два між нами, кажучи, теж були не такі вже й погані. От тільки вона геть не вміє варити капусту. — Невже, — промив Вільям і негайно впав. До він прийшов, лежачи на землі. Власне, саме цього він не чекав. От тільки не чекав, що при цьому матиме неушкодженого черепа, не кажучи вже про ребра. Це означало, що він живий. До цього ж висноку відштовхувало і обличчя капрала Гнобса котре споглядав його з висоти свого зросту. Вільям був певен, що провадив відносно безгрішне життя, а відтак навряд чи мусив би зустріти на тому світі когось на кшталт капрала Гнобса. Навіть пляма пташиного лайна більше висувала б до поліцейської форми, ніж капралове обличчя. З вами все гаразд, дещо розчаровано констатував капрал Гнобс. «Дихати важко», – вичав Вільям. «Я міг би провести штучне дихання», – запропонував Гнобс. М'язи в кінцівках Вільяма скоротились настільки ж миттєво, наскільки й несвідомо, і його тіло було вертикального положення так швидко, що підошви ніг на мить відірвалися від грунту. «Все в порядку, капрале», – відрапортував він. «Нас у варті цього лише недавно понавчали, і я ще не мав практики. Я здоровий, як бугай», – заволав Вільям. «Я практикувався саме із собою». «Здоровий, як слон!» «Цей дурко постійно так робить», – змінив Тему Капрал. «Заробляє на куриво. Всі це знають, але все одно всі були в захваті від того, як він зніс вас додолу. Це справді круто. В його віці так лазити водозливними трубами? Справді!» Вільям відчував у своєму шлунку пустоту. «Хоча, коли вам стало погано, то це була красота. Принаймні, звідси, чотири поверхи. Ех, жаль, художника під рукою не було. Мені час їхати!» Майже виразкнув Вільям. «Мені час їхати», – подумав він, поспішаючи до осяйної вулиці. «З'їхати зглуздою. Якого біса я це зробив? Мені що? Гроші за це платять?» Але ж подумав він, раптом так воно є. Пан Тюльпан ригнув. «Що далі?» – спитався він. Пан Шпилька продовжував уважно вивчати мапу Ангморпорку. «Пане тюльпано, ми же з тобою не якісь недобиті гопи». «Ми інтелектуали, ми вчимось, і вчимось швидко!» «То що далі?» – повторив пан Тюльпан. Він знав, рано чи пізно до нього дійде. «Далі ми купимо маленький страховий поліс, ось що, бо погодиться, не годиться, щоб нам рив могилу якийсь дохлий адвокат. Ага, ось воно де, біля академії. Ми купимо щось чирівне? спитав пан Тюльпан. «Не надто. Ти ж наче казав, що це місто можна трах на один тібідог. У усьому є свої плюси». Пан Тюльпан виширівся. «Мля, єдиний плюсик на цьому твоєму папірці мав би стояти на місці мистецького арсеналу. Спершу сейф, потім кайф», – сказав пан Шпилька. «Хочу кайфу, мля!» «Пізніше». «Можеш 20 хвилин не перебивати?» Мапа привела їх до Чаропарку. Просто під стіни невидної академії. Забудова там була настільки новітньою, що в тих місцях навіть найсучасніші хатинки – котрі отримали чимало нагород від гільдій архітекторів, ще не почали втрачати вікна та двері. Хоча це було так само наминуче, як втрата людьми з віком зубів та волосся. Очевидно, про вигляд місцевості піклувалися всерйоз. Це було видно хоча б із новітніх зелених насаджень. Проте, на жаль, ця турбота не мала достатнього ефекту. Поза значною мірою, місцева нерухомість стояла на тих сумнівних ґрунтах, що їх тут віддавна називали рухомістю. Це місце тисячами років слугувало Академії Звалищем. Під тутешньою травичкою приховувалося дещо значно більше, ніж якісь там кістки та банальні витоки токсичних чарів. На всіх мапах череологічного забруднення черопарк знаходився в самісенькому центрі підозріло-рівних концентричних кіл. Вже згадна травичка тут була забарвлена в усі кольори веселки, а деякі дерева мали звичку міняти місце пасовиська. Тим не менше буйним цвітом тут квітнули й підприємці, точніше, ті підприємці, щодо яких архіректор або його прес-секретар висловлювались так: нерівний шлюб між високим чаклунством та низьким зиском виправдовується тим, що нам потрібні не стільки магічні персні та мечі, скільки магічні плавильні та зберечі магобрухту. А тепер поясніть, коли вже буде обіцяний фуршет. Один із дітей цього щасливого шлюбу і сидів наразі за конторським столом, по інший бік якого стояв пан тюльпан. Співрозмовника пана тюльпана дуже тішило те, що між ними, крім діалогу, мав місце і згаданий стіл. Це смартон – говорив чеклун. Найновіша марочка. Це гарно, відповідав пан тюльпан. Ми мля любимо, марочки. Як він працює? спитав пан Шпилька. Він має, як кажуть, будований інтелект, пояснив Чеклун. Просто натисніть кнопку. На його жах кнопку було недбало натиснуто вістрям тоненького стилета, котрий навіть ізвідки і звідки з'явився в руках пана Шпульки. Щойно кнопка натиснулась, над приладом вистрибнув біс. Бж-ж-ж-ж. Навіть магнітозаписувач зупиняється, коли йому до горла притиснути стилет. Що за лайно, борився пан Шпулька, мені треба не те, що говорить, а те, що слухає. Він слухає, слухає, заспішив Чеклун, але може й говорити. Що говорити, Біс нервово кахикнув. «Е, вітаю, бадьоро промовив він. Ви придбали смарт 2 останню розробку компанії Чаро-Чарко. Використані тут маготехнології ніяк не повторюють напрацювання смарт 1 Тож, якщо останній перебуває у вашому розпорядженні, ви маєте цілковите право знищити його фізично, магічно та або морально. Відкашлявшись, Бісик продовжив. Компанія виробник нікуди не несе жодної відповідальності за надійність, ефективність, пристойність, законність та, як це не смішно, наявність пристрою у вашому розпорядженні. Проте наголошуємо на неприпустимості використання продукції нашої компанії задля створення, зміцнення, змінення та знищення іміджу вашої фірми на світових ринках. Пам'ятайте також, що наша компанія не відповідає за спроби ліквідації пристрою, особливо такі, що виявилися ефективними внаслідок його розбиття – топлення, спалення чавлення, зґвалтування, а також розчинення та розпиття отриманої субстанції. Винятками з фірмової гарантії автоматично вважаються всі ті нотаріально завірені вами випадки, в разі настання яких ви визнаєте право цього пристрою бути пропаленим, засипаним попелом та або залитим пивом і, тим не менше, вважатись діючим пристроєм доти, доки звалище не розлучить вас. Амінь. Біс удихнув. Чи представити вам решту моїх функцій, пане логін, пароль, пан шпилька зиркнув на пана тюльпана: Ну, давай. Наприклад, я маю в пам'яті набір спеціальних звукових доріжок і можу щоранку кричати Воздух, ні. Або співати ще не вмерла, ні. Ви The Champions? Ні. В такому разі я можу в певні моменти співати: Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай. Нащо? Ну, дехто таке полюбляє в певні моменти. Але нащо? Ну, клієнти це люблять. Ми ні, ми земля просто ненавидимо, додав пан Тюльпан. Чудово, ви не уявляєте, як їм можемо вчати, Не розгубився біс. На жаль, на цьому він не спинився. Програми для бісиків такі не порівнюють зі смертоносними вірусами. Чи не представити вам інше візуальне оформлення? Що? В яких кольорах ви хотіли б мене бачити? З останніми словами, одне довге вухо Бісика почало стрімко наливатись пурпурним, тим часом як на носі поступили помітні відтінки синьки. «Ніяких кольорів!» – відрубав пан Шпілька. «Ніяких мелодій, ніяких приколів. Просто записуй те, що тобі кажуть». «Може, – увічий припустив Бісик, – ви б заповнили анкету для клієнтів?» Відповіддю виявився стиле, що зі швидкістю кобри пришпилив згадну анкету до столу за півміліметра від Бісикової лапки. Бажайте відкласти операцію. А цей чаклун поцікавився в пана тюльпана пан шпилька. Де він взагалі? Пан тюльпан перехилився через стіл і вигрів звідти продавця чаклунського приладдя. Оцей хлоп каже, звернувся до бісика пан шпилька, що ти можеш повторювати геть усе, що почув. Так, пане логін пароль, і нічого не плутаєш. Це неможливо, видихнув чаклун продавець Вони геть не мають уяви. Тобто, якщо хтось його почує, то буде певен, що сказана правда. Безумовно, пан Шпилька сказав, схоже, це те, що нам треба. В якій валюті панове платитимуть? Зважився Чаклум. Пан Шпилька клацнув пальцями. Пан Чульпан огойднувся туди-сюди на п'ятка, підвів плечі і хрумкнув кулаками, схожими на повні торби грецьких горіхів. Перед тим, як говорити про гроші, сказав він, ми хочемо поговорити з тим чуваком, котрий написав цю дебільну гарантію. Те, що Вільям віднині мусив вважати місцем своєї роботи, Добряче змінилися. Рештки прального обладнання, безногі коники, гойданки та інше сміття прибрали, і посеред підлоги впритул один до одного постали два столи. Вони були настільки старі та розхитані, що в супереч здоровому глузду пожмаканий картон доводилось підкладати під усі ніжки без винятку. Лише так столи погоджувалися стояти більш-менш рівно. «Я купила їх тут неподалік, у крамниці старих меблів», – нервово сказала Сахариса. За них правили досить небагато. Не дивно. Пано Кріпсок, я тут подумав. Твій дідусь міг би вирізьбити зображення, так? Звичайно. Чого ти весь такий брудний? Вільям не звернув на запитання жодної уваги. А якби ми мали іконограф та вміли ним користуватися, зміг би він вирізьбити картинку, яку малює графічний біс? Гадаю, так? А ти знайомий з яким небудь умілим іконографістом? Ну, я могла б розпитати, Те, що сталося? О, просто спроба самогубства на славномильній. Сподіваюсь, успішна, Захариса раптом зі здриганням усвідомила, що сказала. Тобто, звісно, я не бажаю чиєї смерті, але в нас на шпальті ще стільки місця. Гадаю, з цього дійсно можна було б щось зробити. Самогубця не загинув, зате він врятував життя е, чоловікові, котрий намагався відмовити його стрибати. Який сміливий вчинок. Ти дізнався ім'я врятованого? Ти знаєш, якось не вдалося, промив Вільям. «Ну що поробиш?» сказала Сахариса. «Слухай, тебе тут дехто чекає?» Вона зазирнула до своїх нотаток. Громадянин, що загубив годинника, і зомбі, котрий, власне, я так і не зрозуміла, чого він хоче. Даль троль, що шукає роботу, і якийсь пан, що має спростування з приводу статті про бійку в латаному барабані. О ні, все одразу. Громадянин із годинником, чи то пак без нього, особливих труднощів не викликав. Це був новісенький годинник, коли тато мені його подарував твердив він. «Я шукав його цілий тиждень, але мене, можливо, ви про це напишете, і той, хто його знайшов, поверне мені його. Я заплачу за допомогу четвертак». Четвертак і четвертак. Вільям зробив короткий запис. І зомбі було важче. Для початку сірий колір його шкіри місцями явно тяжів до зеленого. А крім того, він дуже сильно пахнув яацинтовим лосьйоном. Це явно був один із тих зомбів нового покоління, котрі згадалися, що відносини з живими вибудовуються значно краще, якщо ти пахнеш квітами, а не просто пахнеш. «Вашим читачам було б цікаво більше дізнатися про мерців», – сказав він. і Він представився паном Геральді, причому вимовив слово «пан» так, ніби воно було частиною його імені. Справді, безумовно, категорично сказав пан Геральді. «Мерці можуть бути дуже цікавими, і я певен, що читачів ця тематика дуже приваблює». «Ви маєте на увазі некрологи?» «Чому б ні? Я міг би писати цікаві некрологи. Гаразд, 20 пенсів за кожен». Пан ну, було ясно, що він погодився б і безкоштовно. Він вручив Вільямові кілька хрустких пожовклих папірців. Ось вам один непоганий для початку. Коняк І чий же? Мій. Він дуже цікавий, особливо від того моменту, де я помер. Наступним відвідувачем був троль. На відміну від більшості тролів, котрі зазвичай носять не більше одягу, ніж це конче необхідно для дотримання чудернацьких людських вимог щодо пристойності, цей носив костюм. Принаймні ніщо не заважало назвати костюмом шматки тканини, що огортали його ноги, руки та тулуб. Мене звати скель, нерозбірливо прогув він. Мені треба якась робота, бос. Ким ви працювали до цього? спитав Іллям. Боксером бос, але мені не подобалось. Весь час падав. Вмієте писати чи малювати?» – здригнувшись, – спитав Вільям. «Ні, бос. Можу піднімати здорові каменюки, І що можу свистіти? Це важливі навички, проти боюся ми…» Двері розчахнулися, і усередину ступив широкоплечий чоловік у шкіряному панцирі, несучи на показ бойову сокиру. «Що ти про мене понаписував, га?» – спитав він, погойдуючи лезом під самісіньким носом Вільяма. «Хто ви?» «Я Брезок, варвар, я…» Коли мозкові здається, що його ось-ось розітнуть навпіл, він здатен працювати з неймовірною швидкістю. О, якщо ви вимагаєте спростування, то вам слід звернутися до редактора відділу спростування. Уточніть та роботи з читачами швидко вимовив вільям. На щастя, пан Скель саме присутній. О, це я, радісно прогов Скель, кладучи руку на плече відвідувача. Місця на плечі вистачало лише на три його пальці. Брезок похитнувся. «Я такого хотів сказати, – повільно вимовив він, – що ви написали, тіпа, я бив когось столом. Я в житті такого не делав. І що люди подумають, якщо прочитають, що я бьюся столами, як я буду смотреть їм в глаза? Розумію. Я його прирезав, а столи – то для слабаков. Звичайно, ми надрукуємо уточнення, сказав Вільям, беручи Олівця. А можете дописати, що я откусив ухо за різяки гадлі? Це всім буде інтересно. Вохот кусити не так просто, як всі думають. Коли все владналося і скелю сівся у кріслі за дверима, Вільям та Захариса подивились один на одного. Цікавий ранок видався, сказав він. Я дізналася про зиму, сказала Сахариса, і ще про неліцензоване поробування ювелірної крамниці на вулиці вправних ремісників, звідти винесли багато срібла. І як ти дізналася? Розповів один підмайстро. Захаристе затнулося. Він завжди щось мені розповідає, коли ми бреднемось на вулиці. Чудово. І ще, поки я на тебе чекала, у мене з'явилася ідея. Я попросила Гуніло зробити ось це. Вона ні підсунула йому по столу аркуш паперу. Час і правда зробить вас вільними. Такий напис на горі сторінки виглядає переконливіше, нервово сказала вона. Як гадаєш? «А для чого весь цей салат навколо?» – спитав Вільям. Сахариса спалахнула. «Я спеціально попросила це вирізьбити. бити. Невеличкі, неофіційні роботи. Я подумала, що це виглядатиме, ну, шляхетніше. То тобі не подобається». «Дуже гарно», – поспішно сказав Вільям, «Особливо ці ягідки. Грона». «Вже ж, вже, вже ж сама Грона». «А звідки це гасло?» «Виглядає дуже змістовним, хоча хм, не несе жодного змісту». «Гадаю, просто гасло, та й годі», – сказала Сахариса.